Välkommen till Kungen och Slavens podcast. Hej och välkommen till Kungen och Slavens podcast. Idag tänkte jag att vi skulle ge oss ut mobilt och samla lite björksav så får vi se hur det blir. Så Sådär. Nu är vi ute i naturen här och har börjat samla björksav. Eh, jag trodde nästan att det skulle vara lite för eh, sent. Men här på eh, på norrsidan, på ett, eh, ja, som ett berg, har, är det fullt gång. Det är nästan sprutad ut träna här så att... Den här flaskan som jag gjort ordning nu, den är 3 liter, så den kommer nog att fyllas upp framåt kvällen. I alla fall det någon bitti. Ja, <hör> och Kajson sitter här och pillar med sitt G+. plus ja, en revig G-pissare. Jaha. Så att eh, Björksav är väl, förr var det väl... Eh, och 18 talet så samlade de väl mest björksav. Och då var det en sån här läkemedel för huvudvärk och Linnea trodde att det var en här laxermedel i och Det blir jävligt kul för oss att dricka sen då. Nej men det är det definitivt inte. Men eh, sen har vi eh, björksaven har ju lite, ja det är kalium och lite andra grejer i det. Socker, bland annat. Det kallas för björksocker. <laughs> Men eh, sen är det så här att eh, japanerna de betalar eh, runt 500 spänn per liter för lite björksav. Problemet är väl att det ska ner till Japan. För att det har bara en hållbarhet på mellan 3 och 5 dagar så att om man inte kan frysa det då. Så att det är väl ett problem. Det är om man får skaffa en Japan här och så kan, kan kan sälja. Men alltså en björk kan ge runt 20-25 liter på en normal stor björk. Per dygn. Det blir rätt mycket. Så, ska vi se här, det är lite, ja, det droppar så fint i, i, i bunken. Då har det varit en mer fart i flödet. Det gäller nämligen att få, jag kör inte med, en del kör ju med sådana här. Eh, ...pluggar och... jag kör en, en kniv... Eh, ...ja, hugger in en kniv och sen så... ...sätter jag en pinne och sen så får... Eh, ...barken under som jag droppar upp och sen så... ...leder det ner... ...till en då. Det är perfekt. Anna. Det tar inte så mycket... Å, å komma från um, på träd eller Det bara bara du med lite jord så är det fär färdigt. Jaha. Så vi se här. Ska vi gå neråt? Ja, vi går väl ner där någonstans? Nej, däråt. kan vi gå. Så att, nu är vi på väg mot eh, Savens förlovade land. Så nu är det bara att vänta eh, till imorgon så kan vi nog få oss tre liter björksav till livs. Åh! Oh. Nu har Kajsa hittat vit sipper. Det är fantastiskt. Oj, oj, oj. Nu kommer hon ta kort på dem så att de blir för förevigade på G+. Oh, det är fantastiskt. Här hittar jag en tall. Ja, men det är lite fågelsång och talljuksar. Starus. Koltrass som en gång. tunga. Vad är det att på mig baby. Hello baby. Så. Eh, hon har lite bråttom Kajsa här för att jag är lite flåsig efter min pacemaker-operation och eh, så att man är fullständig träningsverk ständigt. Men jag tränar på så mycket jag kan mest går då för jag är. I jävligt, eh, dålig kondition efter två och en halv månads sjukhusvistelse. Så det här var bra. Men nu ska i alla fall hemåt så uh, vi in the studio! Så nu är vi tillbaks här i studion och uh, vi ska följa själva skörden här imorgon morgon också. Uh, så får vi se om det blir något resultat. Det blir rätt spännande att se. Och vi kan få ihop de här tre litrarna som jag hade förutsatt mig. Anledningen att jag har startat en podcast är väl mest för att kunna göra min röst hörd. Nej, men det kan vara bra och lära sig nya grejer. Så, att, Men å andra sidan, podcast var liksom inte så jättelätt att dra igång. Det är mycket grejer som ska fixas med ljudmixar och massa program och länkar och RSS-flöden och helvetsbassa. Men eh, jag funderar på om jag skulle göra en liten guide om eh, det här med podcast. <får> om någon annan vill prova på så kan vi kan man göra en guide hur man beter sig och vad ja, grundläggande med podcasting för det är en hel del som man bör tänka på. Inte bara liksom med ljud. Och, utan det är rätt mycket att kunna ja, tänka på bara med att få ut podcasten. Jaha, nu börjar väl bli dags för eh, dagens eh, live-sändning så att säga. Så nu kör vi ut i naturen igen. nu är jag ute i naturen igen här och nu ska vi gå till Skörde, björksavskörningen. Får vi se om det blir några liter. Underbar dag, solen skiner. Kajsa har klänning på sig. Ja, jag tror inte det är intressant för någon, att äta Jo, det tror jag att det är väldigt intressant. Klarblå himmel, små eh, kumrusmål som är som de små... Eh, ...omus-tussar. Så att... Eh, ja, vi kommer väl närmare här snart. Jaha! Nu börjar vi närma oss vårt skördeställe. en bit upp här, nu börjar flåset. Oj! Det är lite taggduskare och skit här Oj Nähe, Nej, det var inte så mycket. Åh. Ja, eh, det vart inte så mycket det här med haven tyvärr, men eh. jag tror att Alltså, saven är sån här så att den slutar tvärt när bladen börjar slå ut. Och det är det som har hänt här. Så att här i Norrköping börjar det väl ta slut. Ska vi se här. Mm, smakar gott. Men så är det med det, det är bara laddat nästa år. Mm. Så, nu är vi på väg neråt här i skogen. Ja, det var ju lite misslyckat men nu ser jag här nu att bladen här på björkarna kommit. Så här var det inte igår så att jag tror det har slutat fullkomligt här nu med att kunna tas av. För det rann väldigt, väldigt lite. Det var ja, en droppe var tionde sekund. Så att det blir inga fylla på det. Men eh, nästa gång så hoppas jag inte ligger på sjukhus. Och, bli opererad så kan jag gå ut så fort snön eh, så fort snön eh, på väg ut så att det blir fullfart på på saven. Ja, eh, det här var rapporten ifrån eh, skogen. Sen... Eh, Hör ni mig in i studion igen. Då ska vi avlägga det Har du det så bra. Nästa gång så ses vi i verkligheten på något annat ställe. Så, nu börjar eh, sändningen eh, lida mot sitt slut. Jag hoppas ni har haft lika trevligt som jag har haft det. Det har varit lite struligt med... Eh, sändningen med blåst i myckar och lite sånt här men eh, <hör> det är som det ska vara med live eh, inget är ju fullständigt men eh, jag kommer återkomma mer med livesändningar och eh, <hör> andra podcast-sändningar så på återseende hejdå